Két hármért! az Úcska színjátékot? Nem! Én csak boltba járok! Sajnos koc사�ába már nem! Nem! Másik nem! Aho. Elég. Kejfel Jancsi... Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik már itt? Jej. Azt egy a Kriszta, hogy az nem jó, hogy keveset aludtam, hát erről tudnék én mesélni, hogy az milyen rossz. Jó reggelet kívánok ma 2020. február 28-a van és péntek. Szökőjé van, úgyhogy nem az utolsó februári nappal találkoznak. Az utolsó február nap az holnap, azaz szombaton lesz mondom a programot, negyed nyolc környékén Berecki Csabát kapcsolom, fél nyolc környékén Navaracsisti volt. Nyolc óra után Horvát Csabát, és fél kilenctől egymásé lehetünk, kilenc óra tizenkét percig maximum, mert tíz órakor egy sajtó reggelinek leszek a része, háttérbeszélgetés, ez a műfaj semmi értelme nincs, sem, mint a műfajnak, a kifejezésnek szintén, de ha az ember meg van híva, reggelit is kapok, elmegyek. Ami az időjárási körülményeket illeti, az... esik az eső, kicsit fúj a szél, 0 és 3 fok között van a hőmérséklet, van ahol több, van ahol kevesebb. A helyzet az, hogy... Én az elmúlt hetekben meglehetősen hektikusan éltem. Találtam és nem is találtam a helyet, ez egyébként általában itt szokott lenni. De tegnap valamiért 5 órakor, tehát délután 5 órakor valami Paksi Atomerőmű ébredt föl bennem, de az összes blokja. És aztán már nem is kapcsolt ki. Nálam alszik a honpóla, úgy ki van takarítva, olyan tisztaságszak van. most az nem normális, belátom, nálam az ágynemi csere. Először is az ágynemivel az a helyzet, hogy a Krisztus soha nem talál kispárnák. Nem tudom, hogy a kispárnák és a férfi között az összefüggés, de a kispárnák azok nálam eltűnnek. Néha a nagypárnák is eltűnnek, a lepedők pedig olyan helyen vannak, ahol a lányom se találja meg. Azok ugyanis egy bőröntben vannak, hogy miért vannak bőröntben, ez hosszú és bonyolult történet nem kezdenék bele, 7 perccel 7 óra után. Ha bárki telefonálni akar, 061-877-0877 az elérhetőségem. Szóval az elmebetegség az az, hogy szerintem azért legalább 6 szettel rendelkezem, hogy ezek teljesek vagy nem teljesek, ezt nem tudom megmondani, de 6-t ki lehet állítani, ugye az úgy fest, hogy hat lepedő, 6 hat nagypárna, nem, az 12 nagypárna, hanem a tizenkét kis párna, és ugye egy óriás lepedő, mert egy óriási ágy, és egybe, és akkor nem ilyen, tehát ilyen gumíhozat vagy nem, volt kell ezt mondani. Istenem. szóval, hogy az a helyzet. Legénykorom óta együtt szoktam fürödni az okniaimmal és az alsónadrágjaimmal, így aztán ez is előfordul, hogy egy héten egy, és ugyanaz als nem. Zuknak meg is kell száradni. Oké, okay. akkor három pár zoknit, és négy alsónadrágot használok. Na most az a helyzet, hogy.. Az ágynemű annyiban került a fehérnemű mellé, hogy talán most már harmadszor ugyanazt az ágyneműt használom, kimosom, megszárítom, és aztán mindjárt ki is vasalom. Erre tegnap valamikor egy és fél kettő között került sor, úgyhogy Krista szeretném mondani, hogy tiszta az ágynemű, akkor is, hogyha ugyanaz, mint ami az előző volt. Közben ki szellőztettem. Hát ennyit a magánéleti történésekről. 061-877, 0877. Ez működ. Ez is működ. Ezt a számot ezt ki nem állhatom, úgyhogy ez nem szól tovább. Nem ragaszkodom hozzá egy telefonáljanak, de a telefonájának akkor szóválok önökkel. 061-877, 0877. Hallgattam idefedély jövet a klubrádiót, amelyet révén Pálinkás Szűcs Robert vezet, ugye társa az átletleg polgármester lett, vagy tartósan. És arról volt szó, hogy, tehát a koronavírusról volt szó, és arról, hogy ne legyen pánik, vagy hogy lehetne pánik, de nem lenne jó. Ezt az első fél órát, amit hallgattam, ez valami olyan ritka, idétlen volt. Szóval amikor olyasmit velviccelődünk, vagy viccelődnek, amitől egyébként félnek, de ezt nem vallják be. Vagy bevallják is ezzel együtt. 061-877-0877, többször nem mondom el. Ma a 2020 február 28-a péntek van, 4,5 perc múlva lesz. 48, ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven ollyaknak nem felette és igen korlátozott mértékben ajánlott műsorok. Sokra értékelem, hogy nem zavarnak, de egy vagy két telefon belefér. 0-1-877, 0877, 877 három és 3,5-4 percünk. Mármint, hogy egymással beszélgessünk, ha van rá igény. Ha nem, akkor igi pop az arizonai jávadozókból, és a már a film. Because the fish knows everything A van a kezelnek, hogy hú, mert ugye az meg a fertőtlenítéshez kell. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szabó István zárójelentés jó új mert kapcsolatban olvastam a HVG kritikát, euh, ami lehúzta a filmet és én ennek szeretnék ellent mondani, mert nekem nagyon tetszett és esetleg a HVG olvasókat, akik elkezdetleneznek, én arra visszatnám, hogy nézzék meg a filmet. Ugye ezt a filmet tegnap mutatták be, ami azt jelenti, hogy én az első között volt, hol látta? Uh, én még szerdán láttam, volt egy premier előtti vetítés egy fáza uh, egy moziba és uh, Ferencsem volt, a rádióban nyertem rá két nyegyet. Melyik hogy... rádióban? Bartok rádióban. mi volt a kérdés? És... A kérdés az volt, hogy ki mondta azt, hogy a zseni kötelező. Jenny Koblis. És? Ki mondta? Négy, négy választ meg is adta, ki kellett választani. Ez is, is szerint mondta. Úgy mentem, úgy mentem a feleltségemmel a filmre, hogy féltünk, mert mert olvastunk már a filmről kritikákat és elég vegyeseket, illetve se Stólandrás, se Eperjes Károly nem tartozik az általunk kedvelt színészek közé. És sikerült félretenni ezt az előítéletet, aminek nagyon örülök, mert, mert mind a nem nagyon jobb szerintem. Valószínűleg. Eperjest színháza is többször láttam, és, és hogy mindig ugyanazt az egysíkú, maníros figuráját hozta, de, de szerintem ez úgy tűnik, hogy rendezőkérdés. Nagyon szépen köszönöm. Napon. Örülök, most már csak azt kéne megkérdezni a Kristától, hogy mi az üzenete, úgyhogy megkérdezem tőle. Nem egészen értem, küldött egy... Mire utal? Igen? Á, értem. Jó, köszönöm. Tehát a népszavában állítólag dicsérik. Nem tudok lényegeset mondani egy olyan filmről, amit nem láttam, tehát most egy olyan polémia folyik, amit szívesen meghallgatok önök között, de állást foglalni nem tudok benne, mert hogy nem láttam a filmet. No. Azt mondja, hogy Berecki Csoba. Jó reggelt, édes fiam, lehet? De figyelj, elég, hogyha a telefonban hallgatsz engem. No, Bereczki Csaba, mi a megszólításod? Ne, azt mondd, hogy Csaba. Pedig de. Kösz. <gül> Címáldozza. De neked mi között van ehhez a Magyar Film Akadémia Hát, tagja vagyok, mint a szakmának a igen nagy jelentős része. Ez a Film Akadémia ez már jó pár éve ezelőtt jött létre. És vannak különböző szekciók. Tehát a szakmai szekciók, tehát rendezők, operatőrök, vágók, minkesek, stb. stb. És van egy öttakó elnöksége, amiben beválasztottak, néhány évvel. Na, tehát egy elnökségi taggal beszélgetek. Amikor ja. arról volt szó... Ki mindenki kapjon életmű díjat, azt milyen alapon állapította meg a Grémium, vagy bárki más? Hát euh, az ilyen elnökség állapította meg, jöttek különböző fel felterjesztések a szektjogból, fölmerültek sok név, tehát ugye öt, ezt, ezt tavaly adtuk ki először, ezt az életmű díjat. Akkor Elmézést, én én tájékozatlan kaptam. vagyok, kikaptotta Hú, most nem látni nekem, hogy szembe a Andorai Péter kapta, a Bánság Ézikó, a Koncz Gábor, és még ketten, de minden, mind, ö, ö, mind az öt színész volt. És, és nekik feltétlenül ízér... kötődésük kell, hogy legyen a magyar filmhez? Hát nyilván, persze. Tehát olyan színészekről van szó, akik, akik meghatároz a szerepet játszottak az elmúlt uh, évtizedekben a magyar filmekben. Ugye idén Bédesilon a Cserhalmi György, Eperjes Pécsi Ildikó és Szabó István kapnak, illetőleg nem kapnak életműdíjat. Akkor, amikor uh, Szabó Istvánt felterjesztettétek és elfogadtátok, akkor abban benne volt -e az, hogy hosszú idő után a Mesterúj Filmerend jelentkezik a moziban? Hát nyilván, nyilván benne volt ez is, hogy, hogy hosszú idő után most egy újabb film van. És uh, meg az is, hogy tavaly volt 80 éves. És uh, az egyik szempont az volt, hogy most ne öt színész kapjon, hanem, hanem más uh, filmes Csak annak van egy jelentősége, vagy rosszul fogok fogalmazni, amikor azt mondom, hogy értékrendszered, hozzáállásod, keveset aludtam, még rosszabbul beszélek, mint hogy általában szoktam, Friderikus Sándort idézve nem kenyerem a szó, szóval, hogy rosszul fogalmazok-e akkor, amikor azt mondom, hogy ahogy a hallgató szokta mondani, te egy jobboldali érzelmű ember vagy. Hogy befolyásolta Nem, szóval ne, ne, én... ne, nem, ez most egy primér kérdés volt, tehát azt is kérdezhettem volna, hogy férfi vagy, -e, de azt tudom. Azt kérdezem, hogy ez egy jól feltette és megválaszolható kérdése? Hát, hogy hogyha a gyakorlati részét nézzük, akkor mondhatjuk, hogy jobb oldali vagyok, de okay. ebben... ebben okay. A kérdés, a kérdés, kérdés az, kérdám. ennek csak annyiban van jelentősége, hogy baloldalról nem emlékszem, ha egyáltalán érdemes felosztani a terepet, de elsimol László, illetőleg a Smitmári által megszólított emberek bár ők inkább hivatalos nagyságok, és most ugye a Fidesz győzelméből adódóan inkább jobboldali emberek vannak pozícióban, de Magas Smit Mária, Kásler Miklós, Fekete Péter, Kácsaba és Elsimo László, akiket megszólított kitüntetés ügyben, hogy átgondolta-e vajon az a Grémiumnak, amely Szabó Istvánt javasolta az életműdíjra, mert hogy Smit Mária az ügynök múltból adódóan elismerően beszél az alkotásról vagy az alkotóról, de azt mondja, hogy maga az ember nem érdemel életműdíjat. Akár téged is megszólíthatott volna ebben a levélben, tisztelt Berecki Csaba, akkor, amikor ez a felterjesztés megszületett, mennyiben gondoltátok azt, hogy ez eleve olyan visszhangot fog kiváltani, amely egyszerűen népszerűsíti az eredményt, de mint egy léghajó Nézd, az, hogy a belső beszélgetés, a belső viták voltak, azt arra nem is vagyok följelkosítva, meg nem is olyan elegáns, hogy elmondjam, természetesen voltak viták, és beszélgetések erről, hogy pontosan tudtuk, hát nem vagyunk hülyék, meg ebből az országba jönünk, hogy mit okozhat. De egy, egy dolog nagyon fontos, ami, amit kiaksúlyoznom kell, hogy Ugye a Magyar Filmakadémia és az elnökség az nem a Vatikán. Mi nem szenteket avatunk. <gül> tehát uh, <gül> tehát uh, tényleg uh, a nyári Krisztiánnak volt pár napban ezelőtt egy nagy zseniális interjú 24 pontú, mindenkinek ajánlom, és szerintem fel van. Nagyon-nagyon okosan és nagyon pontosan uh, elemzi többek között ezt a kérdést is, de a többi kérdést is, ami Vasalbertnek, Nyírő Józsefnek és a többi uh, uh, uh, érint, és uh, mi igazán tényleg uh, úgy gondoltuk és gondoljuk hogy a, a, ahogy a Nyári Krisztján is mondja, hogy az életrajz és az életmű az két külön dolog és uh, még egyszer mondom nem szenteket avatunk és nem egy, ez nem egy állami díj tehát ehhez a, pont a megszólítottaknak nem volt sok köze akiket, uh, akik megvettek szólítva mert ez nem egy állami díj, ez egy, egy, egy szinttiszta szakmai díj és úgy gondoltuk, és gondolom ezzel így van az Ország közöleménynek többsége is egyébként teljesen mindegy, hogy mit gondol a, a, az ügynök múltról. Mi is gondolunk valamit, meg én is, de, de úgy gondoljuk, hogy nincs, azaz, nincs ember, aki is... Hülyeséget kérdezek akkor, amikor a Magyar filmakadémia logója van fönt, azon az oldalon, ahonnan idézek alul pedig a Magyar Művészeti Akadémia. Van-e köze a Magyar Művészeti Akadémiának ahhoz, közvetlenül, közvetlenül amiről mi most beszélgetünk? Most uh, nem vagyok 100%-kosan biztos benne, de úgy tudom, hogy a Szabó István, a Magyar Művészeti Akadémiának is uh, tagja, de uh, ennyi köze lehet hozzá, de a, ezt a díjat, ezt a, díjat uh, a Magyar Film Akadémia adta. Valójában is nagyon jól beszélsz, egészen kiválóan. Mennyiben ceremoniális jelentőségi és mennyiben lényegi? hogy Szabó István ezt a díjat nem veszi át fizikailag. Ha nem veszi át fizikailag, az azt jelenti, hogy nem is fogadta el, vagy pedig csak a nyilvános átvétel fog elmaradni. Hiszen te azt mondtad, hogy megkapta, és ez egy nagyon pontos kifejezés, ugye magára a diát adóra ma kerül sor, ma este, de abból adódóan, hogy ő nem lesz jelen, vagy jelen lesz, de nem veszi át, jelenti-e azt, hogy jövőre, amikor feltünteti majd ez a Magyar Filmakadémia, hogy ki mindenki kapott 2019-ben és 2020-ban díjat, a díjazottak között fel lesz a -e Saloma Hát én úgy tudom, hogy nem beszéltem senkivel mert Berlinben voltam tehát nem, annyit tudok amennyi a sajtóban megjelent, de ebből az első világos, hogy nem tehát nem csak nem veszi át, hanem kvázi nem fogadja el, tehát az idén négy díjazott lesz Mennyiben lepett meg az, ami Szabó ügyben az elmúlt napokban, hetekben zajlott? Hát, mint ahogy már említettem az elején, én is ebben az országban élek már egy ideje. Tehát nem lepett Bár meg. te sok országban élsz. Sok országban éltem, de azért szerűen azért most már elég régóta itthon. És és nem lepett, engem nem lepett meg, voltak itt meglepett, még az elnökségből is, engem, engem nem lepett meg, mondom én erre számítottam, ezért is voltak viták, de uh, is és, és ezt nagyon határozottan mondom, hogy mi szétválasztottuk ezt a két dolgot, ami egyébként szerintem ez az egészséges, és ez a világban is így van, hasonló alkotóknál, akiknek hasonló idézőben foltja van a, a, a múltban, hogy van az életmű, ami a filmes életmű, hiszen filmakadémia vagyunk, és van az életnek a másik része, amit mondjuk egy állami díjnál el tudok képzelni, hogy számíthat, sőt, tehát ott azt is figyelembe kell venni, mi meg úgy gondoljuk, hogy a film, senkinek nem a magánéletét, meg a más tevékenységét néztük, és mivel... kalkuláltatok-e azzal, hogy nem fogját venni. Mármint, már hogy vita lesz, és nem beszélhet? Nem. Ö, nem rossz döntést hoztatok-e? Szerintem nem hoztunk rossz döntést. Rossz szerintem döntést hozott-e döntés Szabó is. István, vagy Szabó István nem lehet kritizálni, mert Szabó István mindent el tud dönteni, mint hogy te is el tud dönteni, hogyha egyébként én fölhívlak téged telefonon, beszélsze velem, vagy sem, bár a kettőt az... illetlenség összehasonlítani. Ne ez az, hogy ő rossz döntést hozott-e, vagy sem, vagy jó döntést hozott, ez pont az a kategória, mint hogy az egész ü tehát ez, egy, ez egy teljesen a saját kismeretére és, a, és a rá van bízva. Tehát az, hogy ő hogy kezeli, tehát ne ítélj, hogy ne ítéltes, én ezt én így. Oké, okay, rendben ilyen. van, te már napokkal korábban azt érzékeltetted velem, amikor egyeztettünk időpontot, hogy valószínűsíthetően nem fogja átvenni. Ez egy megérzés volt? Hát mire, hogy ö, egészen pontosan 32 éve ismerem Szabó Istvánt, ö, meg, meg ö, a 2006-os uh, uh, nyilvánosságra kerüléskor uh, uh, is beszéltünk. Uh, volt egy ilyen, egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy nem veszi át. Azt írja a, a, a Főbakadémia Egyesület a közleményében, hogy uh, tiszteletben tartja és tudomásul veszi a filmrendező döntését. Egyébként nehéz lenne nem tudomásul venni. És egyben tiszteletben tartani. Az mit jelent egyébként, hogy a filmrendező döntését szóban e, adta tudtul a, a filmakadémiának? felhívott valakit? Hát gondolom, hogy mondom, még egyszer nem beszéltem, mert tegnap jöttem arról, nem beszéltem még senkivel. Gondolom, hogy a, a felhívott valakit az elnökségből, de nem tudok megvértőt, vagy akárki felhívhatott még rajt, rajtam kívül, engem nem hívott de elég, ha egyet hív, és az tájékoztatja a többieket, és gondolom, ezt elmondta, és, és egyeztettek. Hogy de ez az, amikor azt mondod, hogy, hogy gondolod, az azt jelenti, hogy erről többet nem tudsz, vagy ha tudsz, akkor se akarsz mondani. Nem, nem, mondtam nem tudok, mert nem beszéltem senkivel azóta, de nyilvánvaló módon itt történhetett, másképp nem is történhetett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Sajnálom szépen. az apropót. Én is. Szia. +36 1 877 0877 Rövidesen kapcsolom Navracs Tibort, amíg nem kapcsolom addig 061 877 0877 This is a film about a dramatic relationship between man and fish. Peter Alleged that the man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks. The cow thinks. The dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute. Ma a 2020 február 28. a pintek van és másféle múlva lesz reggel fél 8. ami az őjárás illeti esik valami izé, állítólag van, ahol havozik, a normafánál nem havazik, Pesten nem havazik, 0 és 3 fok között váltakozik a hőmérséklet, csúsznak az utak. Annyi idő nincs, hogy elmondjam, hogy 061-877, 0877, először másodszor senki többet, aki most meg akar szólalni, most tegye, mert legközelebb nagyjából egy óra múlva lesz rá alkalma. Jó reggelt, Horváth Jó szépen csak röviden, nagyon köszönöm, hogy beszélgettél a Csabával, a másik láttam a filmet, ez hát egy sajnos olyan, mint egy, egy nagyon nagy tínészekkel, két tévéfilm, tele van premjérpánok alatt, ennek a magyar hangját, csankozoltam, amely borgal elsősorban az életmű díja kapcsolatban, most majdnem mondtam egy szót, most elégedett vagy életműdíja? a történések kapcsán mi a, mi a, Még a kérdéseket... Elégedett vagy-e a történések a csodathoz elégedetek, amit mondtam neked, egy csodálatos rendező, vagy minden kimét szeretett kivéve a mostanit, mert ez nagyon nem sikerült. De egy csoda rendező megérdemel hogy mindenféle kritikus dialbocská-díjat, szemledíjat, de? de de ilyen, nem mert azért... kivételesen nem egyedül vagyok a stúdióban, és ennek az itt van jelentősége, mert aki még itt van, az láthatja azt, hogy akit most felhívtam, annak nem nézte meg a telefonszámát a névjegyzékben szemben Berecki Csavával, azért az tényleg hihetetlen, hogy az ön telefonszámát az kívülről tudom. Kizelgő. Köszönöm szépen. Igen. Hát ma lesz a... A premierje az új korszakunknak, mert ugye ma már reflektorfénybe alapvetően Veszprém kerül. Nem könnyű döntés, és azt is megosztom önnel, hogy ennek alapvetően ön az oka a szó jó-rossz értelmében, a szó jó értelmében, mert most ez a funkciója, vagy ez a fő funkciója, ugye arról, hogy édesapa és férj, ez eddig sem volt reflektorfényben, jól beszélek, ugye? Köszönöm. <laughs> és mindig a foglalkozásával, a szűkebb ember foglalkozásával összefüggésben beszélgettünk, és az elmúlt időben, és ezek hetek, én tágabbra hagytam az ajtót és az ablakot, mint ami önnek, ahogy a nagypapám annak idején mondta, smakkolt, mert egy sor kérdésben érzékeltette, hogy van véleménye, de nem tartotta volna szerencsésnek, vagy nem gondolta ezeket megosztani, és én pedig nem akartam ön zrikálni azzal, hogy csinálok önből egy olyan illetékes elvtársat, amelyre korábban sem volt alkalmas, de a funkciói inkább adtak rá lehetőséget, mint most az LKF kapcsán. Igen, világosabbá tehetem az én pozíciómat? Na, na na, na. Mert, mert úgy gondolom, hogy két olyan terület van, ahol, ahol okkal, több okkal tudok beszélni. Az egyik, ez továbbra is az európai politikát, tehát Európai Unió és a többi. A másik pedig valóban vesztém. A magyar belpolitikában egyébként nincsen olyan pozícióm, ami alapján én felelősen vélemény fogalmazhatnék meg azt, mert nem szeretem valóban, amit én a tástént valaki beszólogat a magyar politikai szeretnőknek. Tehát én eu ügyben is továbbra is állok van Vezetem ugye az összogáti életem EU-kutatóintézetét, tanítom az egyetemen, tehát Nekem azt mondja, hogy valamilyen hogymilyen hogy intézményi kötődésem legyen témához. Tudomásra vettem, és értékelem, vagy legalábbis szerintem kölcsönösen értékeljük, hogy ennyi idő telt el ebben a közles állapotban, és ebben most változás lesz. Egyetlen dolgot, hát egyetlen dolgot, lehet, elmegy az egész idő, e én gyerekkorom óta nem tudom, hogy hogy működik a világ, és engem mindig nagyon foglalkoztatott annyira, hogy egyébként azért is kezdtem el dolgozni, mert munka közben egész másféleképpen foglalkoztat ez, a világ működés engem olyan mértékben foglalkoztat, hogy attól le tudok bénulni. Tehát olyan közelről nézek dolgokat a szó fizikai értelmében, mint amikor az ember tévét, vagy filmhez közelül, és nem látja, mert annyira közelül a vászóhoz vagy a képernyőhöz, és annyira közel nem lehet látni, tehát annyira közel kerülök ennek a vizsgálatához, hogy megbénít. Az első könyvemben írtam, és ennek csak azért van jelentősége menni, jobban nem tudtam volna megírni, hogy egész életemben nem értettem, hogy szerelmi bánattól vagy családi drámáktól sújtott rollibusz vezetők, miniszterelnökök és pékek hogyan voltak, vagy hogyan vannak képesek elmenni, dolgozni, trollibusz vezetni, országot vezetni, vagy kenyeret sütni, és mire ezt nagyjából megértettem, addigra kezdtek a miniszterelnökök nem bemenni a munkába, a pékek nem sütni kenyeret, és a a trollibusz vezetők meg elkezdtek sztrájkolni. Ezt korábban is megtették, de minden esetre én így ocsúttam a világra. És ez most kizárólag a koronavírus kapcsán jut az eszembe, hogy élünk egy biztonságosnak mondott életet, tele félelemmel, munkanélküliségtől való félelemtől, betegségtől való félelemtől, pénzhiánytól, családi drámáktól a legkülönbözőbb dolgok, de az, hogy egyszer csak lesz egy olyan külső erő, ami minket arra vesz rá, hogy átgondoljuk az életünket, ez Ebben a formában madárinfluenza és sertéspest is soha az én életemben még nem volt jelen, vagy nem vettem észre. Van egy hozzám közel álló valaki, aki Rómába akart elutazni, március második felében, és tennebb arról értesítette a vizer, hogy nem szüntette meg az olaszországi desztinációit. Önök vizermegjelenítést hallottak. A 60 a a járatoknak elmegy, és ezzel kapcsolatosan az indulás előtt két héttel tájékoztatja az illetőt arról, hogy ő rajta van-e az utas listán, vagy sem. Megszakadt. Um, és ugye beszélgettem a hozzátartozómmal, uh, Mázlőgynek, nekem van összeköttetésem a vizerhez, de hogy ez mire lesz alkalmas, mire nem, azt nem tudom. Uh, minden esetre, ugye az illető azt kérdezte, hogy. Uh, mert először azt mondta, hogy hát végül is két hét az, az elviselhető. De hát ugye szállást foglalni uh, minél később a dátumtól annál jobban lehet, annál olcsóbban. Mi van, hogyha egyébként e, e, tehát, hogy az a fajta bizonytalanság, ami egyébként nincs ott az utazásban, vagy nem ebben a formában, e, az jelentkezett az illetőnél. Nálam egy jóval fiatalabb valakiről van szuva rugalmassága, a dolog kapcsolatban lényegesen nagyobb mint az enyém, mert ugye nekem nincsenek ilyen terveim, de azt kérdezem öntől, hogy a világot figyelve akár Magyarországot, akár Nyugat-Európát, Olaszországot. Vagy akár Kínát, Dél-Koreát, ahol most szélsebesen terjed. Önnek milyen gondolatai vannak a koronavírussal kapcsolatban? Különös tekintettel arra, hogy egy kereskedelmi, vagy talán nem kereskedelmi rádió, a klub Rádióban reggel hallgattam a műsorvezetőt, aki egy Felkészült fiú, de valójában olyan idétlen volt ezzel kapcsolatban, mert mondta, hogy nem viccelt, de valójában viccelt. A politikai pártokról azt mondják, hogy együttműködnek a kormányjal, de közben azt mondja a kancellária miniszter, hogy senki se sütögesse a pecsenyéjét a koronavírus kapcsán. Hirtelen meglátják az egész egészségügyi, és hát az egész ország működését, tehát ugye itt jön elő a trollibusz vezető, hogy hát ugye egy gyenge szervezetet, ha megtámad egy vírus, akkor azt mennyivel korábban dönti le, és ugye a magyar egészségügy egyébként sincs abban az állapotban, hogy egy ilyen dolgot szakszerűen tudnak kezelni, és tulajdonképpen a never mind doesn't matter, a semmi jelentősége felejtsd el től egészen odáig, hogy Jézuskám, mi lesz holnap meg halunk, a kettő között van egy ilyen permanens vergődés, és azt kérdezem Öntől, hogy Ön ezt a mostani helyzetet 2020 február 28-án 7 óra 38 perckor, hogy éli meg? Én úgy élem meg, hogy szerintem egy kicsit áldozatává váltunk a felmúlt évek és technikai találmányainak, és ebből az adódik, hogy, hogy növekvő riadalommal nézünk szembe a bizonytalannal. Tehát furcsa módon minél több minden vesz körül minket az életben, ami a mi életünket hivatott biztosítani, annál jobban rettegünk attól, hogy esetleg történik valami, ami, ami, ami, ami a bizonytalanság jeleníti meg. Tehát az esetben egy, egy járvány. Mert főnmagában, hogyha megnézzük a halálos áldozatait, az eddigi halálos áldozatait ennek a a járványnak, akkor persze ez ilyen nagyon kínos mindig, amikor úgy tűnik, hogy az ember bagatelizálja, de nem bagatellizálja, de és a számokat nézünk, és az egész világhoz hasonlítjuk, akkor ez egyelőre nem egy, nem egy, egy ilyen rémisztően pusztító járvány. Akik meghaltak, persze az, az nagyon tragikus eset, de ennyien azért szoktak meghalni, szerintem világszerűen... Igen, de az, az a potenciális fenyegetettség, ami benne van, a karantén, az, e, a határok igen. lezárásának elvi lehetősége, e, amiről korábban migránsok kapcsán volt szó, vagy terrorizmus kapcsán, az azért ott lebeg úgy a levegőben, ahogy korábban nem lebegett. Így van, ezért mondom én azt, hogy ez a bizonytalansággal való szembenézés. Rémülettel szerintem. Tehát egy helyre szararáz, az emberiség itt már-már talán azt is elhiszi magáról, hogy a technikai fejlődés következtében nem is fog meghalni. És Jó, de mindig, pillanatok mindig alatt mindig Veszprémben megrég. vagyunk, drága Navracsics úr, mert ugye azt mondják, hogy a Tókiói olimpiát semmi se veszélyezteti, de a dél-koreai világbajnokságot már lemondták, és azt mondták, hogy az idő rövidségére való tekintetel nem lesz más helyszín, és természetesen Isten ne adja, hogy Veszprém ebbe az örvénybe kerüljön, de ha most lenne Veszprém, akkor azért az nyilvánvalóan másféleképpen működne, mint ahogy feltehetően majd működni fog. Ugye azért nagyon nagy badarságot nem mondtam. Nem, bár hozzáteszem, hogy Fiume és Galve ugye a, a, a két európai kultúra fővárosa idén, és egyelőre még ott semmilyen korlátozás nincs. Fiumeben úgy, hogy meglehetősen közel van, az, Így van azokhoz az olasz területekhez, ahol ugye a témban. ez bármikor de bekövetkezhet? Ez bármikor bekövetkezhet, de ez megint csak tehát betegség és betegség hatása, az két különböző dolog szerintem. A betegség hatása jelen pillanatban nagyobb, vagy lélektani hatása nagyobb, mint magának a, a betegségnek. És megkockáztatom, hogy ma Veszprém, ha egyetlen darab külföldi turista sem tudna eljönni, és egyetlen darab külföldi fellépő sem tudna eljönni 2023-ban, akkor is tudna egy olyan programsorozatot csinálni. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy már a most meglévő program kínálatával egyébként tudna lenni a kulturális fővárosa. De azért más lenne a lehánzó és Veszpén fekvése, ha. Persze, persze. De hogyha a hallgatónak azt mondom, hogy Veszpén Fesz, vagy Veszpémiusz a festival, vagy a fesztivál, hogy csak három fesztivált mondjak nyárról, ami három teljesen különböző közönséget céloz meg némjártadéssel, természetesen akkor, akkor, akkor ők is azt mondhatják hogy igen, tehát ez egy minőségi program, de ez kétségtelen, hogy, hogy teljesen más lehet. Menjünk Brüsszelbe, mi dolga van a vírussal kapcsolatban? Na. Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon-nagyon jó kérdés. Éppen az egyik hallgatómmal beszéltem Szerdán, amikor órán volt, és aki egyébként egészségpolitikával neki mondtam, hogy szerintem most nyomon kellene követni, hogy az Európai Bizottság, hogyan, vagy maga, igen, az Európai Bizottság talán volt, hogy az európai politika hogyan reagál erre a helyzetre. Ugye több szempontból is jelentkezik, egyrészt maga az egészségügy az egészségügy tagállami hatáskör. A katasztrófa helyzete. De már van az Európai Bizottságnak komoly szerepe, legyen szó akár közvengésről, akár Ebola ugye annak idején, 5 évvel ezelőtt talán, de az Afrikában volt, ezért talán kevésből van az emberek emlékezetében. De ami az igazán fontos, ez a Schengen. Igen. Kérdének. És ugye... Jó, de a, a... Schengen ugye egyszerre tagállami hatáskör és az Uniónak mennyiben? Hát annyiban van, hogy a, a tagállamok... <tos> Különlegesen indokolt esetben 6 hónapra bevezethetnek határellenőzést. Tehát van lehetőség rendkívüli intézkedésként a Schengeni övezeten belül is határellenőzés bevezetésére, de ehhez mindig az Európai Bizottság jóváhagyására van szükség. Tehát egy közös tagállami és uniós hatáskör. Magyarul azt mondja, hogy a, a bizottság elvileg, mert hogy volt már olyan, amikor kikérték így a véleményét, a bizottságnak? Hogy nem, például, ezt ugye hosszabbítani is lehet ezt a hat hónapot. Volt például ilyen, amikor a Dán-Német határon <coughs> vezettek be e, poci miatt, <coughs> és például a felelőzés, vagy legutóbb az osztrák-német határon e, vezettek be a migrációs helyzet miatt, sőt talán az osztrák-osztrák-szlovén határon is, ha jól említettem. Mi az, pont, amit ilyenkor megfontol az Európai Bizottság? A ezt most elvitte a cica, ezt a mondatot. Bocsánat, tagállamoká... Nem, de nem, ez ön hibája. Ön, ha akarna se tudna ilyen hullámzóan beszélni, vagy hogyha tudna, akkor más csodákra is képes lenne. Hát tegyek egy kísérletet. Nem, mert az tehát, szerintem az, az rémisztő lenne, igen. Jó, tehát a tagállamok által. Előadott érveknek, alátámasztó érveknek a relevanciáját. A, a... Jó, de ilyet azért csak úgy, hogy nem szoktak kérni? Nem, persze, persze. De, hát de van általában... valamilyen adminisztrációs eljárás? Hát a, a kollégium ilyenkor, hát a biztos a testülete ilyenkor megtárgyalja a kérést. És általában jóvá hagyja éppen azért, mivel ez Van valamilyen indoklás, a... valami hosszabb indoklás, amit küld a tagállam? Igen, igen, igen. igen. Volt igen. olyan, hogy. Hát volt olyan, amire emlékszik, amikor visszautasított ezt a bizottság? Nem, az én időmben nem volt ilyen. A hosszabbításoknál volt olyan, hogy felhívták a figyelmet, hogy ezért a Schengen alapvetően a szabadmozgásról szól, és és ez csak még kivételesebb esetben hosszabbítható meg? Oké, okay, de Rád. ugye akkor, amikor ön a hallgatójával a beszélgetésre utalt, ugye az emberben óhatatlanul az merül föl, hogy ugyanez a jog ugyanakkor az uniót nem illeti meg, vagy tudom, nem illeti meg. Tehát amíg mondjuk Ausztria nem akar bevezetni ilyen korlátozást Szlovéniával, vagy be akar vezetni, eh, addig az unió egyébként dönthet úgy, hogy a helyzetre való tekintettel, mint eh, mint Ausztria főnöke, vagy hát nem is tudok mit mondani, csak hülyeségeket tudok beszélni, arra próbálja rávenni Ausztriát, hogy amire ők nem jöttek rá, arra jöjjenek rá, mert hogy le kéne zárni a határt X-okból? Hát ez megpróbálhatja, de olyat például nem tehet, hogy Brüsszel azt mondja Ausztriának, hogy már pedig lezárod a határt. Oké, okay, nem, de a akkor ilyenek. valójában miről beszélgetett a hallgatóban? Nem tudjuk a fejlődést a történetben, semmilyen szempontból, és nem csak a, a, a járvány hatása szempontjából sem, hanem abból a szempontból sem, hogy a tagállamok hogyan fognak viselkedni. Például lezárják ki az olaszosztrák határt, hogy mondjak valamit. Nem javaslom, csak éppen felvetem. Hmm? Vagy, vagy éppenséggel valaki a hát ugyanez már fel is mer merült, ugye Menzer Tamás el is mondta, hogy amikor attól féltek, hogy egy vonaton való vírusos beteg feltalálása kapcsán megállt átmenetleg a forgalom, az egy vonatra vonatkozott, és aztán helyreállt a forgalom. Tehát ami átmenetleg úgy tűnt, hogy lesz, hogy nem lesz vonatforgalom, az nem létezett, egy vonatra vonatkozott, és annyi ideig tartott. De akkor abból adódóan már az emberekben felvetődött. Nyilvánvaló, hogy az a biztonság, hogy a vonat elindul, és legfeljebb késni fog, A pillanatok alatt megváltozik akkor, amikor az ember kimegy a pályaudvarra, abban a tudatban, hogy az sem biztos, hogy elindul. Tehát tulajdonképpen, amit mondtam, hogy a legelején, és a tulajdonképpen törölve, hogy a világ hogy működik, abban tényleg másodpercek alatt be tud állni az, hogy nem működik. Pontosan működik, de egészen másféleképpen. Igen, és meg, erről igen. engem nem tájékoztatnak, mert mire én de tájékoztatva leszek, addigra már nekem késő kim vagyok a pályadvaron, és mondják, hogy oké, fialaba, nem mennek vonatok. Hát látja, hogy ön is kétségben van esve bizonytalanság. Ne, ne, ne, én nem vagyok, én egyáltalán nem vagyok, ne, egy vagyok kétségben és akkor felhívom a figyelmet arra, hogy ez mennyire ott van a horizont szélén. É, é, igen, és akkor, hogyha egy hosszabb időre is szóhoz jutok most, akkor Hajra, az a tanács, bocsánat. ez az életnek az alapvető, alapvető eleme. Csak hozzá vagyunk szokva ahhoz hogy minden közszolgáltatás többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé, igen, Magyarországon is inkább többé, mint kevésbé, pontosan működik, is Jó, a de két ő két sincs felkészülve a tartós vagy átmeneti hiányára, vagy igen? Nincs fel, senki nincs felkészülve. Ha, őseink, sem, őseink sem voltak felkészülve a mamut nem megjelenésére és az éhen maradásra, tehát a létünkben benne van mindig az a bizonytalanság, hogy hogy számítunk ugyan valamire, de az nem következik be, csak ettől elszoktunk már. Mert egy olyan világot rendeltünk uh -huh. be Erről beszéltem, ami, Igen. Na most a betegség erre figyelmeztet minket, ez a betegség kapcsán az hogy ez az egész, amit itt magunk köré építettünk, ez a legősibb és legegyszerűbb elemek által simán megkérdélezett. De akkor azt mondta, hogy nem igen. rossz kérdés, hogy valójában Brüsszel mi az. De igen, igen, igen, erről szeretnék még rátérni, hogy ugye még folynak a 7 éves pénzügyi keresztel is. És ennek, részé, ennek egyik része is a, a mostani bizottságnak az egyik fontos célkitűzése például, hogy legyen egy, egy összeurópai RÁG stratégia például. Tehát legyen a tagállamoknak, akik mivel a rák gyógyítása, kutatása ugye egyre nagyobb erőforrásokat igényel, megpróbál a mostani bizottság kialakítani egy olyan európai együttműködést, ami máshol is van, például a, a repülőgépgyártásban, ugye az ERVAS, tipikusan ilyen, ami összefogná a tagállamok erejét és erőfeszítéseit, hogy hatékonyabb legyen. Nem kizárt, hogy valaki fölveti, hogy akkor legyen egy járványügyi stratégia is, mondjuk. Tehát, hogy legyen egy, szak, egy másik szakpolitikai leágazását a dolognak. Tehát szerintem érdemes figyelni, hogy, hogy ugye, látható, hogy megint az európai integráció egyik Legfőbb értékével találkozik a, a tapasztalásunk, hogy például a járvány is, nem csak a környezetszennyezés, de a járvány sem ismer nemzeti határokat, nem áll meg. Tehát ö, egy európai választ jó lenne adni. Kérdés, hogy ez a járvány gyakorol-e olyan nyomást a döntéshozókra, hogy ezt megfontolják, hogy egyáltalán felvetődjön, vagy nem? Ön -e Még nem, de könnyen elkezdhető, hogy egy-két év múlva lesz ilyen. De ez például a bizottság elnökének, hogy valakinek a javaslatára történhet, hogy azt mondja, hogy ezt egyelőre nem tárgyaljuk és nem beszélünk róla, de legyen egy grémium, ami ebből fölkészül? Igen, lehet a bizottság elnöke is, lehet az egészségügyért felelős biztos és igen, az egészségügyért felelős biztos, de lehet éppen a katasztrófa helyzetekért felelős biztos is, akik jelentőben jelentően az Az előző időszakban a, amikor az ebola járvány volt, akkor az Európai Unió egy nagyon komoly és összehangolt egészségügyi és katasztrófa mentési segélyakciót hajtott végre. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ott már volt egy uniós akció ezen a téren. Ha már itt adott tartunk, semmi... ugye a költségvetésnél szoktak beszélni tartalékról. Ugye ilyen tartalék van az unió költségvetésében, amit adott esetben erre lehet költeni? Ö, olyan olyan tartalék, mint amilyen a magyar költségvetésben van, olyan is, de ilyen, vannak olyan összegek, amiket állhatóan. De, de adott esetben például ennek a mostani helyzetnek a... hát erre a jó szó? Ma valami van a levegőben. Igen, e, de Igen. maga a jelenség, amiről beszélünk, ráveheti arra az Uniót, hogy a költségvetését alapvetően, vagy ha nem is alapvetően, de minden esetre olyan módon írja át, ami egyébként a vírus megjelenése előtt, európai jelenléte, világban való jelenléte előtt nem volt. Hát ugye nyitott meg a következő 7 éves költségvetéssel kapcsolatban, meg a fő is nyitott. Tehát Érte, ugye ilyen még, ez például most ebből a szempontból a, a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés öm, és kapcsolatban nem volt még ilyen dilemma, mint ami most van, hogy maga a költségvetésnek a főösszege is vitatott. Tehát nem csak arról nincsen jelen pillanatban megállapodás, hogy hogyan osztják fel a költségvetést a különböző politikák és a különböző intézkedések között, hanem jelen pillanatban abban sincs egyezés megegyezés, hogy mekkora legyen az összeg, a költségvetésnek az összege. És ez, ez, fél, ez párját ez kító, ilyenetig még nem volt. Az utas és holdvilág beszélget, és most ugye nagyot ugrottam, eh, amit a Krámer Gyuri vezetett, abban az esetben Kramer Gyuri, hogyha azonos azzal, akit én ismertem, ő a táncos, ő a igen, igen, Igen, igen, igen. Furcsa volt látni önt ott abban a közegben miért? Hát majdnem minden nap ott vagyok, akkor az adikvárióban. Igen, rendben van, de éppen abból adódóan, hogy ez egy pici hely, tehát hogy, hogy a dimenziók változnak. Nem, hát nem, bár, így, ha most arra gondolom, hogy most kis közösséget így, így, lesz, így, lesz, így, így, igen, igen. igen. Életem, ezt tettem, csak korábban erről a sajtó nem számolt be, most is csak azért számolt be a sajtó, meg a Veszprémben volt, és a veszprém sajtó számolt be róla. De nem, hát nagyon sok ilyen beszélgetésem Ma este is lesz egy ilyen, Ö, múlt héten Szerzán is volt egy ilyen, vagy csütörtökön. Tehát rengeteg, jövő héten csütörtökön is lesz ilyen, rengeteg ilyen beszélgetés, majdnem minden este van Ezek mivel kapcsolatosak, is, hol zajlanak zenében? Hát most többségében az Európa Kulturális Fővárosával kapcsolatosak. Ismerem. Budapesten is, meg a Veszprém és környékén is. De valójában a el népszerűsít ilyenkor mi az, amit csinál? Hát, ha a térség nem vagyok, nem csak a térségben. Itt Budapesten is elmondom, hogy miről van szó, hogy, hogy állunk, hol állunk. És nagyon sok olyan ember van, akinek ötletei vannak. Tudja, Magyarország az ötletteli emberek hazája. És, és javaslatokat tesznek. Vagy vitatkoznak, vagy nem tudom. Tehát minden beszélgetések, legszágabb értelemben véve. Mi az, amiben nem ért egyet, Nem nem, nem jöttem rá, hogy mi a turbo-veszprémi álláspont? <Sz> ez, ez, nem azt tudom, Igen. ez nem, lenne nem, hát figyeljen, a... én mindenféle... Figyelj, én, én este annyi mindent haláztam ki őrről, nem is gondoltam volna. Tehát ne nehogy azt gondolja, hogy ez olyan könnyű. De ha az ember a elkapja turu... a fonalat, akkor aztán mindenfélére talál. Igen, a, a turbóveszélyi veszélyes, az, amikor valaki úgy gondolja, hogy... Vestprém nyerte meg az Európa Főváros a pályázatot, következésképpen csak Veszprémben lehetnek rendezvények, azaz a Balatoni régióban nem, és csak Veszprémiek csinálhatják az egész évadot. Tehát ez a turbo elképzelés. A például a budapestiek nem szólhatnak bele, hmm. a, nem tudom, igen, igen, ez a turbo, én ezt akkor a turbo Veszprémi álláskodnak hívtam, ami szerintem sok, hát az egy, ez egy. És ez egy pregnáns réteg, akik egyébként nem, így gondolkodnak? Már pregnáns abban az értelemben. Meghatározó. Meghatározó, igen, számát meg, tekintve, nem, hangosságát tekintve tud az Igen. Ismeri ezeket, akik mindig ilyen. Ne, hogy már ide jöjjenek a budapestiek, és megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni. És ez, ez ismeri ezeket ilyen. Figyelj, volgol. hogyha már sikerült önt így meglepnem, akkor engedje hogy egy még személyesebb kérdést feltegyek önnek. Gombor Józseftől. Megvan a neve? Majd. Tudja, hogy mit kérdezett, vagy én fogom tolmácsolni? A villanytelepet kérdezte, gondolom. Mert Igen, de felolvasom. Hiszem, Szerettem volna éget... én is ott lenni, és megkérdezni a tanárúrat, hogy mi lesz abból az ígéretéből, amit én kaptam tőle, és a polgármester úrtól pár éve itt egy öt perces beszélgetésen, hogy lesz egy tábla az utókor számára a villanytelep a vasúttal, ami 150 éve itt volt, valamint az ország ismert villanytelepe, 1908-tól, tehát 2023-ra jó lenne, 80 öt évesen megélnem, mert már egyedül harcolok érte, volt barátom is volt főnökön, fentről drukkol érte, Lechner László villamosmérnök. Igen, nem emlékszem erre a beszélgetésre, lehet, hogy ígértem ilyet, vagy a polgármester úgy ígért, mert ő is... E, nem, hát tudja, hogy Mindannyian... hány említálával tudja, hogy hány kerestek meg, amikor miniszter voltam, amellett pedig eljöhetett volna, vagy, vagy megkérdezhette volna egyébként is, ha felveszi velem a kapcsolatot, természetesen meg, megvan kicsit, beszélek velem meg. Tudom, ismerem a gombor villajterek történetét, könyv is jelent meg róla, videó is van róla, sajnálom, hogyha nem valósult meg az emléktáblája, ez ennyi alkalom lett volna, hogy ezt számon kérje rajta. Nagyon udvariasan tette ne bántsa! Nem fájt, én miért báncoltam. a hangja, figyelek. Nem. De, én nagyon figyelek. Akkor azt legyen szíves megmondani, hogy a város szeretné megvásárolni az tulajdonában lévő volt gyerekkorházat. Ott most mi van? Semmi. Ez Üres? Megvásárolni. Igen, a magyar nemzeti magyar ügynökség nem tudom hányszor hirdette már meg. Senki nem akarja meg. Ez egy mikor épület? Ez egy száz, mondjuk száz, száz, száz, Jó, tehát nem, nem, nem, nem egy mai épület. Egyébként Veszprémben mennyire jellemző az, hogy egy épület üresen áll? Hát mint ez, mint ez. Vannak fájdalmas, üresen álló épületek. A legfájdalmasabb a Piarista Gimnázium, fönn a várban, hogyha valaki fölmegy föl a várba a át átmegy, akkor jobbra az első nagy reprezentatív épület. Sajnos elég volt állapotban ez a volt Piarista Gimnázium, későbbi Lovassó Gimnázium régi épülete. Ez a legfájó. Ilyen a gyerekkorház, ilyen van még lent a vár alatti részben egy-két van egy-két épület, ami nekem nagyon fáj. Az az igazság, hogy azért is nehéz, mert ezek nem magántulajdonban vannak, közösségi funkciót kellene, hogy ellássanak, de ez a város, ez egy, ez egy 65 es város, aminek három színháza van, két irodalmi folyóirata van, két televíziója van, egy közös, egy koncert, teltházal működő koncert központja van, tehát kulturális infrastruktúra szerint kiválóan teljesít, ezért nehéz ezek. Tehát meg eleve azt tudja találni, hogy nagyon nehéz közösségi funkciókra ma találni, aki felújítani egy házat, kiállító térnek például. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket megoldani, ez a, ez a legnagyobb pont tulajdonképpen most. Milyen közösségi központot álmodott ön oda? Ezt nem én álmodtam. Állandó, Akkor közösen nem miért nem álmodtak, az az álmodtak oda? Még eszély hogy én álmodjak. A, ez egy olyasmi közösségi közösségi lenne, ahol férelhetnek e, tánccsoportok, e, képműves klubok, nem tudom én, mindenféle ilyen öntevékeny csoportok, e, maguknak próbatermez műhely, olyas igény van rá, és e, most is a meglévő helyekre túljegyzés van, tehát sorban az emberek. Nem, nem tudunk elegendő ilyen közösségi teret adni a veszélyeknek. Arról honnan szerzett tudomást, hogy az anyai Ági Szépapja 1714. ben költözött Magyarországra a Sávföldről? Onnan, hogy a 2014-es kampányban egyszer el csak előtt a papír. <gül> Ki és milyen körülmények ezt tudtuk, A polgármester. Ezt tudtuk, hogy e a Városöldi Polgármester tudtuk, hogy, hogy, hogy ugye onnan, onnan jött az anyai ágy, de nem tudtunk fontos dátumot és semmi ilyet, és ettet csak oda tették elé magam, hogy ez valóban azért, Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő köszönöm. héten folytatjuk. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Önök Navracsis Tibort hallották. A van Horvács Saba, zugló polgármestere beszélgetést, a zuglói önkormányzat támogatja. Nem panaszkodhatunk, nem minthogy egyébként olyan nagyon panaszkodni akartunk volna. Beszélgetni van miről? Ez mindig így van. Hallgatom és nézek más televíziókat, mint ahol én vagyok, és más rádióműsorokat, mint ahol én vagyok, vagy amiket én csinálom, és és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni, úgy adódott, hogy egy vagy másfél órát leszámítva végignéztem a tévéközvetítést a fővárosi közgyűlés üléséről, és kérdezte egy hallgató, hogy milyen benyomást keltett, olyan voltak, mint a gyerekek. Mire gondol, de azért. Az Tegeződtünk, ugye? Az ott mi nem tartunk, hogy hirtelen de. ilyen távolságot kéne tartani. Hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy a helyzet komolysága és komolytalansága olyan mértékben volt egyszerre jelen. Az idétlenség, a modorosság a dolog felelősségének átérzése és nem átérzése, a személyesség és a személyeskedés. Egyfolytában egy olyan határközeli állapotát láttam, hogy én szinte végig mosolyogtam, miközben permanensen mondtam, hogy igaza van, nincs igaza, hazudnék, ha tagadnám, nem unatkoztam egy pillanatig sem. A helyzet az, hogy pont ilyen egy hangulat, amikor feszültséggel van tele egy terem. Márpedig itt feszültség volt. Nagyon bonyolult volt a politikai szituáció, hiszen a Fidesznek azt kellett eljátszania, mint ők sose, nem, sose jártak volna a városháza környékén, mint városvezetők, és olyan kérdéseket kértek számon az új vezetésen, ami mondjuk négy hónapja tölti be a funkcióját, amit egyébként nekik kellett volna elvégezni. Ilyen volt például a hármas metrónak a klíma ez egy alapkérdés, hát, al alap ugye Ugi Attila, aki az én vonzáskörzetemben volt éveken át, hiszen együttműködtem a 18. kerülettel, szóval az a kérdés, hogy ami számodra és számomra egyértelmű, és Ugi Attila is pontosan tudja, Azal vajon politikai jogból mennyire játszanak, hogy itt valójában a beszerzés körülményei, hogy milyenek is műszakilag ezek a kocsik mire adnak lehetőséget, és mire nem. Ez mennyire járja át a fejeket akkor, amikor beszélnek, hozzátéve, hogy az politikailag teljesen indokolt volt, hogy azután a törülközős izé után, amit az akkori ellenzék bemutatott, megkérdezzék, hogy de hát akkor most hol van a légkondicionálás, és arra meg felkészületlen volt az ellenzék, hogy miközben akkor is tudták a műszaki paramétereket, most ők hivatkoznak úgy rá, ahogy az akkoriak azzal az óriási különbséggel ami közben egyáltalán nem felejthető hogy a beszerzésnek a mikéntje az nem a mostani vezetéshez kapcsolódik igen és ennél egy súlyosabb probléma tehát jelenleg nem a pénz az akadálya annak, hogy a, az orosz egyébként általam is ócskavas metró beszerzésnek titulált eszközök, ezek klimatizálhatók legyenek, tehát jelenleg Jó, de ennek jelenleg a kommunikációja vagyunk. nem volt teljesen zökkenőmentes a közgyűlésem ezt elismerem, de a lényeg mégiscsak az. Jó, de ennek van azért van jelentősége, mert innentől kezdve, ha neked van egy rossz mondatod, akkor 25-ször azt játsszák vissza, és hiába volt 800 ezer jó, azzal meg nem népszerűsítik Horváth Csaba személyét. Mondjuk nekem nem volt rossz mondat. Félreértesz, most nem, nem ott ja, általában e, beszélek. Nekem, hogy nekem hogy nekem működik a média? Egy, egy, nekem egyébként ebben az ügyben egy nagyon konkrét mondásom volt, hogy ebben az évben egy sokkal fontosabb dolgot csinálom, mert ami után következhet csak számomra véleményem szerint a metrónak a klimatizálása, amiről még nem tudjuk, hogy műszakilag hogyan oldható meg, erre akartam egy félmondatot tenni, mert jelenleg van nincs olyan gyártó, aki vállalná ennek az utólagos beszerelését klimatizálását. Ez egy műszaki probléma, azt mondjuk mi, hogy ha találunk megfelelő műszaki problémát, akkor meg fogjuk oldani a pénzügyi fedezetét, és akkor ehhez képest van idén ennél egy egyel pontosabb, ami szintén érinti a hármas metrót, az pedig, hogy akadálymentes legyen végre a teljes metróvonalat. Ha már itt és tartunk, ennek, akkor menjünk Zuglóba, mert azt kérdezem tőled, hogy akkor én azt jól olvasom, hogy a MÁV nem biztos, hogy segít, de amire Zugló önerőből képes, konkrétan Zugló vasútállomás, annak a liftel való ellátása a tervezés után valójában 2021-ben fog bekövetkezni? Én ezt jól olvastam? Hát a legjobb esetben, hogyha már valóban komolyan veszi. Én úgy gondolom... De a csak, 2021 komoly... es egy -val való együttműködéssel együtt, vagy a máv teljesen függetlenül van elképzelve? Nem. Tehát a... Nem biztos, hogy igen arra beszélünk, mert az ős terénél volt az az ütemezés, hogy idén megtervezünk a fővárosra közösen az ősvezérter akadálymentesítését. Igen, és igen, igen, igen, igen, igen, igen. És, e és ezt követően 2021-ben viszont elvégezzük ezt a munkát. Ebben teljes szinkronban vagyunk főpolgármester úrral, neki korábban Zuglói polgármesterként volt És ebből a sugár is kiveszi a részét? E igen, ott, ők is ott ültek a tárgyalatban. Elnézést, rosszul fogalmaztam, ez most nem a Zugló vasútállomás, most ott vagyunk az ősvezérterén. Elnézést, igen, kavarta nem vagy Egyébként e nem, nem nagy tévedés, ugyanis a zuglóvasútállomásnál néhány hónapban korábban szintén nekiputottunk ennek a kérdésnek, de ott a Mávot kértük fel, hogy legyen szíves, ne csak kifesse az uglóvasúttállomást, hanem úgy újítsa fel, hogy az méltó legyen az utasokhoz, méltó legyen kell ugóvasúttállomáshoz. Melyik, melyik áll közelebb a megvalósításhoz? Hát szerintem nagyságrendekkel az ős azért, mert ott van szándék. A Máv részéről mondjuk egyelőre vervári szándékot még talán felelek, de a Máv szerint ez egy 3 milliárdos projekt ami már egy kicsit nehéz teszi. Az, zuglónak erre saját pénze önállóan nem lenne? Hát azért már vasútállomásokat véletlenül nem fogunk a mi felújítani, mert ez nagyon nem önkormányzati feladat. Tehát egy sok száz milliárd forintból gazdálkodó má, azért legyen már szíves jó gazdája lenni azoknak a vasútállomásoknak, ahol naponta például itt az zugló vasútállomáson naponta 150 ezer ember halad át. Amikor most beszélünk az ősvezért teréről, vagy beszélünk zugló állomásáról, vagy beszélünk a hármas metrónak a légkondicionálással való ellátásáról, akkor egyszerre beszélünk elvekről és pénzekről? Természetesen. Szerintem ez egy nagyon fontos és az idei költségvetés akár a fővárosi, amely az esélyteremtő és zöld címkét kaphatná meg a vállalások alapján is egy erős baloldali karaktert azon az alapon, hogy részben az nagyon elmaradott személyi bérek különböző szociális juttatások bővítése okán egy ilyen típusú karaktert kapott, mint míg az uglói program a választási programnak megfelelően a gondoskodó, fejlődő, biztonságos és zöld karaktert kapta, és ennek megfelelő volt az összes intézkedés, amit a költségvetés kapcsán elfogad. legyen zugló, hogy ne csak egy kampányúságnak a szlogenjeiről beszéljünk négy-öt évente, hanem, hanem tényleg érezzék az zuglóiak, hogy ebben az értelemben fejlődik az ő lehetőség, az ő életminőségük, és zugló ezzel tartozik azoknak a polgároknak, akik itt adót fizetnek, élnek, itt nevelik a gyerekeiket, itt idősödnek meg, nekünk, mint önkormányzatnak, meg kutya kötelességünk hogy őket szolgáljuk, és amiben lehet csak javítsuk a, a szolgálat. Az a frontvonal, amely egyre élesebben látszik független attól, hogy mind a két fél próbálja ezt humályosítani, inkább egyébként a kormánypárt, mint az ellenzék, most a parlamenti ellenzékről beszélek, hiszen ami a parlamentben ellenzék, az a fővárosban hatalmon van és fordítva tehát az az ellentét az a te szerint mennyire fog kiéleződni, mert ami a fővárosi közgyűlés és a kormány viszonyát illeti, azt megpróbálja barátságosabbnak beállítani és Balázs, mint például a tegnapi közfejlesztések tanácsa után, de úgy tűnik, hogy a hétköznapok és a hétköznapok problémáinak a megoldásában ez kevésé látszik, és akkor, vagy nem minden és akkor megint egy konkrét dologhoz kötöm, hogy most a demokratikus koalíció Benkő nórával volt-e kapcsolatban, vagy sem, ezt most nem szeretném beled részletesen kitárgyalni, de az az elképzelés... Ezért, ezért hálás vagyok. Sejtettem. De az az elképzelés, amit Niedermüller Péter, vagy Jénémet Erzsébet fogalmazott meg, mely szerint akár az összes fővárosi színházat magára vállalhatta volna a főváros, hogy ne lehessen az a csiki-csuki játék, amit a legutóbbi színházi törvény lehetővé tett, az végül is a főváros vezetése nem vette magára és megmaradt, pontosabban mondván hát megmaradt, ugye, ez az egész vegyes rendszer korábban nem volt téma, hiszen nem létezett ez a helyzet és ennek egy részét magára vállalta, a másik részét nem. Aki ma, pontosan mondva holnap meg fogja nyerni az ő találatot, ha egyedül nyer, akkor csak minimálisan kellene kiegészíteni a pénzét, oké, okay, rendben van az is egy és másfél milliárd, de Na, nagyjából a többi pénze rendelkezésre fog állni, hogy az egész fővárosi színház struktúrát fel lehessen belőle tartani némileg ismerem a számokat, az végül is egy fontos döntés, hogy az ember mire áldoz és mire nem, miközben ugyanott tartunk, mint a metrónál, hogy ez a helyzet, ez korábban nem volt. Ez tavaly állította elő az állam, és azokban a beszélgetésekben, ahol a jelent tárgyalják, Kihagyni azt, hogy korábban nem volt elejegyzés, hogy korábban nem volt ez a háború, azt meg lehet tenni, csak éppen, ahogy a Városliget esetében is, lehet számtalan dologban hibáztatni a mostani fővárosi vezetést, de azzal kapcsolatban nem nagyon lehet mit felhozni ellenük, hogy ezt az egész Városliget szituációt, ezt nem ők hozták létre. De most ennek a párhuzamos érzékeltetése egyfolytában egyrészt óriási Erőket visz el, másrésztről, mire ezt az emberekkel tisztázzák, addig az emberek érdeklődése megszűnik, a probléma meg ott marad attól még. Igen, ha igaz lenne az az állítás, hogy a főváron ösnát csak szándék kérdése, hogy saját maga tartsa fönn a színházait, ha, hangsúlyozom, ha ez igaz lenne, akkor nem maradne el a váralagút felújítása egy időben Ugye. a láncviddal. Egész egyszerűen nincs, nincs többlet pénzünk, tehát ha a színházak átvételéről, vagy a finanszírozásának az átvételéről döntenénk, ami egy közel 7 milliárd forintos tétel, Igen. akkor arról is kellene dönteni, csak hogy érzékeljük, hogy az ebben az évben összesen 7 milliárd forint értékű új uh -huh. egy az egybe elhagyjuk. Belérsz, Tehát hogy 6 milliárdot amikor... ad ugye a Láncédra az állam. Összesen 6-ot ad, egyébként kevesebbet ad, mint a Girodi Itália biciklis versenyre, ami egy napig áthalad Budapesten. Arra 8 milliárdot ad. A lánchíd felújítására, amire azért 30 évente sor kell került keríteni, és amire nyugodtan mondhatjuk, hogy nemzeti elképünk, közös nemzeti elképünk, arra viszont hatott. hát mindenki nyilván érzi az aránytalanságot. Tehát visszatérve a gondolatsor elegeleére, tehát folyik egy mosolydiplomácia a kormányzat részéről, egyébként megy az asztal alatt megy a szurkálás, és. Valójában minden létező technikai és politikai eszközzel, pedig pénzügyi eszközzel a főváros megfolytására törekednek. Egyetlen rossz hírem van a kormánynak, hogy ezt már Demszki Gábor idején is megpróbálták 98 és 2002 között. Szeretném megerősíteni, hogy abba bukott bele akkor a Fideszes kormányzat több minden mellett. De úgy, én azt Ezért jól látom, hogy, hogy ez egy... Ez hogy, egy... A fővárossal, hogy a fővárossal gyakorlatilag álló háborúba keveredtek. De akkor azt jól látom, hogy azért ez, amiről beszélek, ez van független attól, hogy kinek milyen érdekében áll az, hogy erről ne beszéljenek. Hát ezt nehéz lenne nem másképp látni, tehát akkor, amikor e ez mennyire befolyásolja egy fővárosi képviselőnek a gondolkodását? Ugye az, hogyha az ember egyfolytában háborús logikában gondolkodik, az azért kinyíri a konszolidáció lehetőségét. Hát e még igazából a a béke haladunk a háborús perceken keresztül az újabb béke felé, tehát én ezt így fogom fel, törekszem arra, hogy érjünk el eredményeket, de azt látom, hogy ezt általában konfrontációval lehet elérni. Nem leszek császár... Mint, ahogy például, mint ahogy például az 50 milliárd forintos egészségügyi fejlesztési csomag, azt a főváros egy az atlétikai centrummal közös ügy kommunikáció kapcsán érte el, tehát ott... Így nagyon határozottan beleállt egy véleménybe, és a kormány inkább azt mondta, hogy enged ebben egy picit, de neki mi ennél fontosabb... Fejből az mondom az a adatot elnézés, hogy a azt hiszem 850 vagy 860 millió forint jutott ebből zuglónak. Ennek az elosztása a kerületek között, ezt hogy dönti el a főváros? A helyzet az, hogy nem a főváros és a kormány, Tehát nem a főváros döntötte el, hanem a kormány és a főváros közösen tehet, tehetett javaslatot, de hogy mennyire barátságos volt a konstrukció, egy 24 órát adott a kormány arra, hogy megalapozott igényeket küldjön be Ugyanakkor azt ez hallottam... Pedig, ez pedig, bocsánat, ezt úgy érte el, hogy a kerületektől bekérte a főváros az alátámasztott jogos igényeket, tehát akinek kész projektje volt már, azok előnyösebb helyzetbe kerültek, akiknek még csak elképzelésük volt, de a kevésbé kész projektjük, azokat pedig hátrépsorolta, és azok a jövő... Tehát mindenki kapott valamennyit, de igazán komoly fejlesztési forrást abban az évben tud pályázni, amikor konkrét tervei lesznek, mert nagyon szigorúak a felhasználás feltételei, És ennek 24, 24 órát adtak? Gyakorlatilag igen. És 8, zugló 807 millió forintot adott. Tegnap kaptam meg pont délután a támogatási szerződést a kormány illetékes államtitkárától. Ebben az évben el kell végeznünk a munkát, tehát értelemszerűen azt tudja elvégezni ebbe az évben a munkát, ki tervekkel rendelkezik a közbeszerzési eljárást, vagy megindította, vagy heteken belül el tudja indítani, és el tud számolni az adott határidőn belül jövő év júniusban. Mert amennyiben nem, akkor pénz visszajön? Így van. Tehát, hogy ezek nagyon szigorúan felhasználható források, ezért nagyon precízen kell, és nagyon gyorsan dolgozni ahhoz, hogy ezek jól hasznosuljanak, és el is tudjunk vele számolni. Ráadásul én azt jól hallottam, hogy az 50 milliárd forinton fölül voltak olyan önkormányzatok, véletlenül nem a korábbi ellenzék, ahol több pénzt kaptak? Igen, ezt hallottuk. Nyilván ennek majd a a kormány kormányrendeletben megjelenő számait kell majd összeadogatni, de valóban van ilyen hogy több milliárd forintot kaptak. A ma Budapest szempontjából ellenzék, de a kormány szempontjából baráti fideszes kerületek. Hát végül is az az meg is uralkod, hogy elvét nem ma találták ki. Ez így van. Nem lehet megfeledkezni arról, és. Van még időnk, vissza tudni térni az uglói költségvetéshez, hogy a te személyedben a Fővárosi Közgyűlés szocialista frakciójának vezetőjével beszélgettek. A múlt héten Túl Csabával beszélgettem, pénteken így megúsztad azt, ami én egészen döbbentem, figyeltem azt, ami történt. Kislászlót nem ismerem. Semmit nem tudok róla. Szadiszló Sándort ismerem, eddig sem voltam róla nagy véleményel, emberileg szakmai, megítélni a tevékenységét, emberileg nem tudok róla kevesebbet gondolni róla most, mint lesz megelőzően, mert akkor sem gondoltam róla szinte sem jót. De az, ahogy a szocialista párt erre reagált, abban benne volt a legelegánsabb fogalmazással, és nem fog ugrálni a témá, mint a sajtótájékoztatón, ezt tette Császár Attila a Hír TV részéről, hogy azért mire felocsúdott az esemény okozta döbbenetből a szocialista párt, addig azért eltelt két vagy három nap, és ezt az ember azért tudja nyomon követni, mert az első reakciók és a második reakciók, azok köszönő viszonyban nem voltak egymással, mármint a szocialista párt azon reprezentásai részéről, akik megmaradtak a pártban. Én azt mondanám, hogy egy picit felkeményedett a vélemény, mert valóban... Ez egy nagyon enyhe kifejezés. kifejezés. Volt, egy, volt egy döbbent sok, nem tudom én se másképp fogalmazni is, most is azt gondolom, hogy ez egy sunyi cserbehagyás volt két olyan politikus részéről, akik mindent, mindent a szocialista párt közösségének mert. Őszintén szintén szóval, amikor én egy polgármesteri címére indulok, akkor nem egyedül állok ott a kihívással szemben, hanem mögöttem több száz ember, msp sek aktivisták segítik az én munkámat, hogy látszódjak, hogy eljusson az üzenetem, hogy én az arca. De én nem egyedül, Horváth Csabaként tudok egy választási eredményt elérni, hanem egy csapattal. Most utólag úgy csinálni, mintha ehhez a közösségnek semmi köze nem lett volna, hát ez finoman szólva is cserbehagyás, és hát ha úgy tetszik, lopás ezt mandátumlopásnak szokták hívni, és tudomásul veszem, hogy két politikus haszonelvűségből így döntött, hiszen ami a hivatkozásuk volt, hogy szerintük a DK erősebb, és ott jobban meg tudják valósítani a programot. Hát mi ez, ha nem haszonlesés, hogy éppen az aktuális árfolyamon megmérik magukat, és hogyha egy másik nap vagy másik árfolyam lesz, akkor lehet, hogy mennek tovább, de ez egy nagyon rossz út, és nem túl tisztességes. Egy politikus tartozik azzal a közösségének, hogyha gondja van, és ne mondja van. Akkor azt elmondja a közösségen belül, megpróbálja megjavítani. És csak a leges, leges legvégső eszköz az, hogy azt mondja, hogy jó, akkor gyerekek inkább kiszállok, ha nem tudom. Jó, csak azért azt szeretném közösség. neked mondani, hogy a közgyűlés szünetében volt sajtótájékoztató, és ezt valószínűleg te közelebbről láthattad, mint én és ott azt mondta Szaniszló Sándor, akinek volt bőr a képén, azt mondta, legyen elég a csapkodásból mondta ő. Válaszolta a 18. keret vezetője az MSP kritikáira vonatkozó kérdésre. Hát szerintem szólti és ha Aki nem tud egy ebbe egy belesimulni, is, bár egy pillanat, aki nem tud ebbe belesimulni, beleilleszkedni, nem tud együttműködni, az nagyon rosszul teszi, jelentette ki. Ha nem akarok egy durvább, durvább egészségügyi jelzőt használni, akkor finoman szóval is émelygek ettől a szituációtól. De figyelj, te együtt dolgoztál ezekkel az emberekkel éveken keresztül. Rossz ember ismerő vagy? Ilyenkor az ember saját magán is elgondolkodik. Nem akarom a kettő közül most megnevezni, hogy melyik esetben éltem a gyanúperrel, vagy a személyiségen nincsenben. A hozzám közelebb álló és ülő ember esetében így gondoltam. Hát annyira, De hogy Szarisz a szem melletted ül? Hát akkor viszont megfejtettük a helyzetet. Tehát őról már jó néhány hónapja gondoltam, hogy emberileg vannak vele problémák és gyengeségek. Ezt viszont ettől nem gondoltam, hogy ő, ő ki fog lépni és ott fogja hagyni azt a... De figyelj, milyen aminek, érzés aminek fizikailag tartozik. egy méterre tudni ezt az embert, aki azt mondja, hogy elég a csöpögésből vagy csapkodásból. Hát megmondom, hogy szintén nagyon orosz volt, de ez többet nem fordul elő, mert az ülésrendet megváltoztatjuk, és ezzel még egyszer nem kell szembesülnöm. Ettől függetlenül azt fenntartom, és amit a sajtótájékoztatón is elmondtam, és utólag is elmondtam, hogy a demokratikus koalícióval, mint egy politikai partnerrel nyilván ennek érdemi hatása nem lesz. Ezekkel a személyekkel, tehát velük, akik ezt megtették velünk, és adott esetben megtehetik még az új közösségükkel is, hogy hiszen aki egyszer elárult valakit, az elárulhatja a másikat is. E, ettől függetlenül sem a Lőrinci, sem a Szent Imrei, e, sem az óbudai polgárok ebből nem érezhetnek meg semmit, mert az viszont szintén azokkal az emberekkel szemben lenne méltánytalan, akik óbudaiként, vagy éppen 18. kerületiként mindent megtettek azért, hogy ez a választási győzelem megszülessen, és természetesen nem csak azok, hiszen a, a más oldalra szavazók is megérdemlik, hogy normális körülmények között élhessenek, szerintem emberi minőségben ez jó ez nem tudom mi volt ez szerintem én szerintem ebben, a, ebben az egy probléma maradt, hogy van egy emberi minőség amivel őszintén nem tudok mit kezdeni és amivel én eddig ezek, ezen, tehát ezen személyek tekintetében nem voltam képbe kislátszóval egy másik probléma tehát vele nem lett volna problémám már emberleg, mert nem tudtam volna hova tenni, amellett, hogy ő is Elég érdekes dolgokat mondott, még nem olyan régen a demokratikus koalícióval összefüggésben, de ezt most nem akarom kihangsúlyozni. De a lényeg, hogy ő mielőtt távozott, előtte néhány nappal átvette a Szocialista Párt javaslatára a polgármesterek tanácsának a vezetését. Ami egy, egy fontos politikai testület. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ha, ha valaki éppen arra készül, hogy elhagyja a csapatát, akkor minimum azt kellett volna mondani, hogy hát gyere, nincs kedvem, fáj a fejem, euh, én ezt már nem tudom vállalni, mert nagyon le vagyok terhelve, de most őszintén te el tudod képzelni, hogy elveszel valamit, Tudod, hogy te Jó, figyelj, nekem, nekem, nekem mindig eszembe jött, én egy történetet szoktam elmondani, én egyszer leléptem a Pontrádiótól, és átmentem talán az x és ezt az adásban mondtam el, és az Egon volt a rúna, és azt mondta, hogy nincs ezzel semmi probléma, de azért jobb lett volna, ha ő ezt nem a rádióadásból tudja meg, és neki ebben egy tízes skálán tízesre volt igaza, nagyon szégyeltem magam. Nyilvánvalóan így volt egyszerűbb, az ember elsunyogott annak a felelősség elől, hogy milyen lenne egy ilyen beszélgetés. Egy életre megtanultam azt, hogy vannak olyan szituációk, hogyha az ember dönt, akkor adnak a protokollját, ha nem tartja be, akkor hogyha valaki azt mondja rá, adott esetben rám, hogy egy rongy ember, egy gerinctelen valaki, arról saját maga biztosan tudja, hogy abban a konkrét szituációban tényleg ilyen benyomást keltett. Jó, de biztos vagyok benne, hogy a mikrofon nem vitted volna magaddal. Nem, ebben igazad van, ez tovább súlyosítja a helyzetet, de elvi kérdés, és visszatérve a költségvetésre, a zugló a 35 milliárd forint kiadással és bevétel számol, nincs hiány, sőt fél milliárd forint tartalékot tartalmaz. Korábban is volt tartalék? Korábban is volt, hát ennél talán szerényebb tartalékok voltak. Most egy meglehetősen nagy Közel 4,5 milliárd forint értékű felhamozási sor van, működési többlettel tervezve, valóban tartalékkal milliárdos értékű fejlesztések, többek között a 807 millió forintos egészségügyi fejlesztés, de emellett az iskolákat, a bölcsödéket, az úthálózatot, a parkokat. Nagyon sok mindent fogunk javítani, és érzékelhető változás lesz, és bízom benne, hogy 5 év múlva, amikor erre az egészen visszanézünk, akkor látjuk majd azt a fejlődési évet amire az engem felhatalmaztak. Tehát az idei költségvetés, és hogy annak a jóságát érzékeltessem, 22 szavazatból 20 szavazatot kapott, két független képviselő tartózkodott a költségvetés szavazásánál, de csak azért, mert nem érezték eléggé magukénak. De tulajdonképpen mindenki egyetértett azzal, amit a költségvetési vitában el is mondtak, hogy tulajdonképpen ez a költségvetés olyan, aminél nem nagyon tudott volna más sem jobbat csinálni. És ezt hogy hogy ennél nagyobb dicséretet egy városvezető nem kaphat. Azok az összegek, amelyek a gondoskodó költségvetésnek a részei 18 millió forint szépkorúak elismerésére, 35 millió forint születési támogatásra és 140 millió forint a minimum jövedelemre és 75 millió fűtési támogatásra. Ezek korábban is létező rovatok voltak-e, vagy nem ilyen rovatok voltak, és ha voltak, akkor akkor mennyire több vagy kevesebb a pénz ezekben a rovatokban? Voltak, és volt is hasonló összeg ezen. Egyébként bővítettük az ilyen típusú sorok számát, ez, ez egy nagyjából 20 darabos táblából négy tétel, ha jól emlékszem, amit most felsoroltál. A legnagyobb vívmány ebben a vonatkozásban, ami ebben egy óriási továbblépés, hogy bevezettük az ugrópótlékot, ami ebben az évben kb. Fél milliárd forintba került, tehát már nem 18 millió forintról beszélünk, az jövőre már közel 700 millió forintot fog jelenteni, ami kimondottan arra szolgál, hogy akik zuglóért az dolgoznak, azoknak a munkáját is ismerjük el. Ez egy a legalacsonyabb keresőet, keresetőeknél 20%-ot meghaladó béremelést jelent, és ezzel szeretnénk az ugló iránti elkötelezettségüket tovább mélyíteni, bölcsödei dolgozók, ódai dolgozók, egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, és mindazok, akik azon önkormányzat érdekében, tehát az itt élők érdekében kivatás végzik a munkájukat. Még egy mondatot érdemes uh, váltanunk Dacár annak, hogy egy percen álmulat fél kilenc, ez pedig a Városligeti építési szabályzatnak még nem a megváltoztatása, hanem annak az előszobája, ami változtatási tilalmat ír elő. Ugye én együtt dolgozom Zuglóval nagyon régen, és együtt dolgozom a Városliget ZRT-vel nagyon régen, és én ezt a kettőt úgy tudom megtenni, hogy nem kerülök ellentmondásos helyzetbe, mert hogy nekem nem az a dolgom, hogy valakinek a pártját fogjam, hanem az a dolgom, hogy tájékoztassak. Abban a pillanatban, hogy a pártját fogom, abban a pillanatban rosszul járok. De én Papcsák Ferenccel együttműködtem akkor, amikor ő beadta azt a bizonyos egyéni törvényjavaslatot, amiből aztán ez az egész kerekedett és emlékszem annak tökéletesen az előzményeire is meg ahogy az működött. Valójában, kedves Csaba, visszaérkeztünk a hármas metróhoz, visszaérkeztünk egy sor olyan dologhoz, amelyet meg lett ítélni a mostani helyzet függvényében, de aki ezt teszi, az rosszul teszi, hiszen a, létre, a szituáció létrejöttéről megfeledkezni azt lehet, de nem érdemes, hiszen ez a mostani változtatási tilalom, szoros összefüggésben van azzal, hogy az ellenzék, és annak is egy része, de ez mindenféleképpen, harcosabban, vagy kevésbé harcosabban küzdött az ellen a projekt ellen, amelyhez egyébként az ő véleményét annak idején egy tízes skálán egyesesek se ki. Pont így van. Lehet, hogy érdemes elmesélnem, hogy az hogy történt. Tehát, a, kormány, a kormány bejelentette még 2013 környéken, hogy akkor nekik itt egy grandiózós építési szándékuk van, akkor... Hát én nagyon kevesed magammal álltam ki az ellen, hogy ez ne történhessen meg, mert a Városliget véleményem szerint továbbra sem épít és e, És nem lehet, akkor még ha jól emlékszem, ilyen 9 és 11 darab épület között akartak, tehát sok százer négyzetméternyi betont akartak belementeni a Városligetbe, e, és akkor kezdődött egy tiltakozás. Civilek az utcán, politikusok a megfelelő helyen, én a fővárosi közgyűlésben és a nyilvánosság előtt akkor készült kutatás és ha jól emlékszem 56-58%-nyi 56 budapesti akkor támogatta a Városligeti elképzeléseket persze nem nagyon tudtak róla sok mindent és ha jól emlékszem 31-néhány százaléknyi budapesti polgár mondta azt, hogy hát azért ez nem nagyon van rendben. Na, ebből a a meglehetősen pozitív támogató képből sikerült megfordítanunk, és elérni, hogy a budapesték 85%-a utasítsa el a városliget beépítését, tönkretételét, és szorult a Fidesz-Markáns és a kormány markáns kisebbségbe. És most látok egy ilyen kommunikációs kísérletet, hogy hogyan lehetne újra azt az érdeket okay. kelteni, mert mintha a budapesték egy egyenesen követelni. Jó, avval tisztában kell, a hogy legyünk. Ebben neked Én tökéletesen igazad van, de közben a városliget megszűnt, városligetnek lenni bizonyos szempontból és egy szimbolikus politikai térré változott. A pál utcai fiúkban a grundért nem küzdöttek úgy a felek, mint ahogy most ez a városliget sajnos politikai csatározások szinterévé vált. Nekem a Városliget so, továbbra sem politikai termék, hanem egy liget, ami kedves a szívemnek és ami azért valljuk be a budapestiek legnagyobb, legrégebbi közparkja. És én azt gondolom, hogyha, és korábban, mint főpolgármester helyettes foglalkoztam a liget megújításával, csak abban gondolkodtunk, hogy a zöld feleteket, a sétányokat, a futókört, a közbenne a lévő világítást hogyan kell megújítani a park jobb használhatósága és komfortossága érdekében soha senkiben fel nem merült, hogy a parkot be kéne építeni teleként. Az általom még 2009-ben elfogadott szabályozási terv azt tartalmazta, hogy még a Dózsa-György útig vissza is kell húzni a Városligetet, tehát hogy felszedni azt a széles sávot, ami korábban a felvonulási tér volt és ami most parkolóként volt használva, most jelenleg éppen telek, hogy vissza akartuk húzni egészen a Dózsa-György út vonaláig, mert az eredeti Városliget addig terjeszkedett a sztálin időkben ki lehet szélesítve, hogy ott remek felvonulásokat lehessen tartani. De a ligetnek a ligetesítése, ez korábban napi nem volt, és ahogy eltelt az idő, és átvette Tarlós István ezt a várost, sajnos nagyon sok fideszes érdeket szolgált ki, ami hát nem, nem öregbítette az ő hírnevét se, nekünk pedig kutyakötelesünk, akiket arra választottak meg, hogy védjük meg, ami még a város ligetből megmaradt, és ahogy mondtam, ez nem politikai termék, hanem egy persze szimpolikus, mert a kormány szereti vágni a fákat, de más szempontból meg ez egy élhetőségi szimbólum, amit meg kell őrizni. És hogyha egy városligetet nem tudunk megőrizni, akkor hogyan tudjuk garantálni, hogy egy város élhetőbb lesz, hogy több zöld felülete lesz, hogy nem fognak megfőni a hetedik keletben, a hatodik vagy az ötödik keletben lakók, ahol egyébként a klímavészhelyzet és a klímakatasztrófa egyre nagyobb kihívásokat fog az önkormányzatok elé is állítani, hogy a 40-50 fokra felhevült házfalak között, az emberek hogyan fognak tudni élni. És ebben az értelemben szimbolikus, hogy egy városliget, aminek az lenne a dolga, hogy zöldet, levegőt és hűvös teremtsen, eh, hogyan lehet a város mellett, eh, éppen a most már persze a közepén, hogyan lehet eh, tönkretenni megszüntetni. Tehát, igazad van, van benne szimbolika, de legalább ennyire van benne napi, étvőznapi csapdítás. Jó, ez a szimbolika, ez mindenféleképpen ahhoz, vagy arra nem ad lehetőséget szerintem. Se ez, se a hármas metró, és meg egy egyéb beszélgetés részlet, ami Zuló kölcsövetésen nem ebbe tartozik, amely előttem kizárja annak a lehetőségét, hogy a közgyűlés megválaszza, illetve megszavazza azt, hogy Tarlós István díszpolgár legyen. Tehát amennyiben ezt megteszi a közgyűlés, akkor nagy emberileg ugyanoda jut, mint ahova Szaniszló, Sándor és Kistászló jutottak, csak másféleképpen. Én ebben más véleményem vagyok. Tehát én őszintén szólva Taros István diszfoglását attól függetlenül tudom támogatni, hogy nagyon sok hibája volt, de őszintén szólva én Demszki Gábor diszfoglását is tudnám támogatni, mert minden hibája mellett mégiscsak egy korszakos tett volt, és lehet az, hogy Demszki hogyan távozott, hogy az istelen volt, mennyire volt istelen. De az a 20 év, amiben Budapest tényleg nagyon sokat fejlődött, és most nekem nem dolgom, hogy Nemfi Gábor helyett, vagy az ő méltató laudációban helyette mondjam el, hogy ő hány ezer milliárd forintnyi értéket hozott létre. Például az ő ideje alatt lett a budapesti szennyvíztisztítás 100%-os Tehát amikor átvette, ha jól emlékszem, ilyen 30-40 százaléknyi tisztított szennyvíz volt, tehát a 70 a az tisztítatlanul ömlött a Dunába, és Nemfi Gábor alatt lett, Budapest, Oké, ezt agyugal ragyogon csináltad, én Tarlós Istvánról beszéltem, és mindjárt értél ér Demszky Gábor. És, e, még? És, ne, ne, ne, és vissza is térek, csak akartam mondani, hogy tehát nekem ebben az értelemben Tarlós, aki közel 30 évig volt önkormányzati ember, és ebből e, 9 évig főpolgármester. Én azt gondolom, hogy tett annyit a városért, nem eleget, tehát nem annyit, mint amennyit tehetett volna, de tett annyit, amivel a díszpolgárságot megérdemli. Szoborban nem önteném, de egy díszpolgári cím még azért talán elférnek. Jó, hát ennek még el fog jönni az aktualitása, akkor még elbeszélgethetünk e, erről. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Horvács hallották Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta. Mostantól az önöké vagyok olyan terjedelemben, amilyen terjedelemben igényt tartanak rám. 061-877-0877 Szerkesztő úr, ezt feltegye fel kérem a kérdést a Püriesz Baláznak vagy a kieletig, hogy mi szól a Városliget mellett, és mi szól a 9. területi rossz ellen. szerintem minden, amit elképzelhetünk. Elnézést, teket, ezek, jó, ezek jelenleg nem, ezek, ezek nem csere ami a városligetben, Szerintem le... igen. Hát én ezt értem, hogy ő szerint igen, de jelenleg a tereposztalom ezek a tárgyak nem oda voltak elképzelő, és ezeknek az átültetése. De a fő fontos kérdés, hogy miért a Várostigetbe képzelték, miért nem a rosszóövezetet teszik helyre, és lehetne... Mert így képzelték kérdelel, el, ahogy a kormányzati negyedet elképzelte Gyurcsály Ferenc, és nem jött létre. Tehát az, hogy önnek vannak ötletei, az tiszteletben tartom, hogy de mások miért nem azt találják ki, amit ön? Azért, mert mások. Egyébként pedig a Víg a Madás Színház helyén, a Madás Színház meg a helyén. az általam értelmes kérdéseknek adok teret, az pedig, hogy az általam értelmetlen kérdések átmenjenek egy következő szférába a kejfejancsin belül, annak az esélye nulla. Jó reggelt! Jó reggelt! A Nemzeti Színház is átkerült máshova, csak ezért kérdezem, még ha önnek ez nem is tetszik ez a megközelítése a témának. A Nemzeti Színház tudommal az úgy került át, hogy ott két különböző megvalósítás történt, itt pedig maga a megvalósító az ugyanaz maradt, és a Városligetnek a jogi státuszában nem a változás. változás. Hát a akkor meg, értem. ha érti, akkor, akkor meg keresel jobb indokokat ahhoz, hogy felhívjam. Én nem azt mondtam, hogy ez így jól van. Én azt mondtam, hogy ennek a változtatásához az a két telefon, ami itt most elhangzott, kevés. Lehet, hogy nehéz elképzelni, de aki megálmodta a Városligetet abban a formában, ahogy me akarta valósítani, beleértve hogy abban közben számtalan változás bekövetkezett. Neki volt egy elképzelése, és nem arról volt szó, hogy a szél fújta össze a házakat. Én értem, hogy erre volna igény, de a helyzet nem ez. Az, hogy valakinek ez nem tetszik, azt tudomásul veszem, de annak a megváltoztatása az nem úgy van, hogy kedékre rakjuk a parlamentet és eltoljuk kecskemétre. 1877-0877. Figyelek, jó reggelt! Jó reggelt! Azt szerettem megkérdezni, és nem világos nekem, hogy Horváth csaba milyen jogon javasolja, vagy miért javasolja Tarlóst Dísz polgármesteré címre. Amikor őt eléggé gyalázta a közgyűlésben, ha visszamlékszem, volt egy ilyen időszak. Hát nézze, ez, egy, ez egy hosszabb interjúnak lehetne a része. Én egyetlen egy dologgal tudom magyarázni, és ugye ezt úgy teszem, hogy közben ő nincs itt, az pedig az, hogy ő politikus. De most ez, ha azt kérdezi, hogy elég magyarázat-e, arra nagyon egyszerűen tudok válaszolni? Nem. Oké, okay, Köszönöm. 061-877-0877 Ma 2020. február 28-a van, és péntek a pontos idő egy perccel mulatt 9 Ez a Kejfe Jancsi Szerintelenül a rádió műsor nulla Bármilyen témában. Le lehet aludni. Uh. Vegyek önöktől búcsút? hogyha van egy további elképzelése interjú <gül> jó <jónakkorásba. gül> Van, de hogy ez mikor fog bekövetkezni halvány elképzelésemség? Igen, nem lehetne hozzátenni még a másik két e, idéző elbetett elhanyagolt e, miniszterelnöki jól az 5-es túlmzisztát És Igazán ahol a csikhezóan. A stumf nem, nem Gulyás Gergelyel volt próbálkozásom, de nem is reagált. Pedig abban maradtunk, hogy minden hónapban egyszer beszélgettünk. De utólag rá kellett jönnöm, hogy amilyen elfoglaltsága neki ezen a héten volt, abban túlzott elképzelés volt az, hogy abban időt szállhat rám. Beleférhettem volna, de nem nagyon tehetek szemrehányást amiatt, hogy nem fértem bele. Stumf Istvánna van egy személyes ismerettség, volt olyan, hogy eszembe jutott, hogy beszélgessünk, de... Igen. Megszakadtunk. Elköszöntem, viszont hallásra. De nem köszöntem el időben elnézést. Fölverné, akkor felköszönteném az új helyi István, de nem veszi föl. Pontosan annyi idős, mint a Lázár. Pár hét választja el őket. Most 45 éves. Ma. Küldöknek Küldök neki egy esemést. Így szól... Ha felvetted volna, adásban köszöntöttél volna. Ha felvetted volna, adásban köszöntöttél volna. Most nincs olyan nagy kapacitás, hogy ezt a volnát ezt megúszhatnám kétszer. Nem feletted, felvetted. 061-877-0877 Én megmondom őszintén, hogy olyan nagyon nem akarom szaporítani az állandó beszélgető partnereim számát én annak örülnék, ha önök lennének aktívabbak de tökéletesen el vagyok ezzel az aktivitással csak azt mondom, hogy itt például most az helyi István beszélgetés biztos nagyon érdekes lett volna de ezt az időt, ez önöknek tartotta a fenn, hogy nem élnek vele tudomásul veszem ez már itt a mai műsor vége egy új műsor struktúrában lehet, hogy már nem is tartana a, a Kejfegyancsi ilyenkor nekem 10-kor van dolgom, ezért 9 óra 12 vagy 9 óra 21 előtt nem fogom békén hagyni magukat, de a 9 óra 12 a valószínűbb. Úgyhogy addig itt zenében petreseimet árulok 061-877-0877. Amire utalsz egy már bekövetkezett a műsorban, volt olyan képviselő, aki ott volt. Tehát elmaradt volna a média médiatörténelmi esemény. Nemrégen Lázár Jánost köszöntöttem a 45. születésnapján, az egy vagy két hete volt. Igen, néhány hét teítősebb nálam János, az egyetemről ismerjük egymást. Jó reggelt! Jó reggelt! István van Istenen vonalban. Hogy tetszik lenni? Hol, hol tetszik lenni? Itthon, Magyarországon, Nagy Kovácsi. A tegnap este jöttem észre a, a héten volt egy nagy körúton, mert kellett találkozzak Máltán, az új Máltai kormány képviselőivel. Aztán onnan Brüsszelbe rohantam, és tegnap este pedig haza. De azt tudod, hogy ő, milyen neves nap van ma, mert hogy Tütőkata is, és ő sikert egy is. Aztán remoljátok, hogy fölé van a Tütőkatával. Tütőkatával tegnap kellett volna beszélnem, de semmi hangja nincsen. A, mi mind, minden évben együtt ünnepeljük a születésnapunkat, úgyhogy jó szoktunk mosolyogni ezen, hogy ez a február 28-ra, ráadásul nagyon kereké számok, mert 75-80 és 85-ös születésűek vagyok. én összehoznak vele ha fölveszi. a fölveszik. A költségvetésről kellett volna beszélgetni, de most nem kell hosszan beszélgetni. És ma is fogtok találkozni? Um, ho -ho -ho, nincs előre tervezett programunk. Mert úgy szoktuk együtt hogy mindig megköszönjük egymást, és volt csószol közös partnink is, úgyhogy. Hogy Gergővel is, mert a katával is. Őrszüggelni. De ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó feljelmes. Elhiszem, de hát most, most hívtál ismeretlenül nem köszönteném fel, ez így hülyén festene. És van kort, kedves kollégák, a Miskolci frakcióvezető korábbi parlamenti képviselő Simon Gábor, aki február 29-é... Az már nem jó. Az már nem jó. De, de mind, mind a 28-án együtt szoktunk örülni az Ezt nem vette fel a tütt, most felhívom. Várj Aztán visszakapod a képet és hangot. E se veszély fel. hogy uh, Időpontot próbáltam akkor vele egyeztetni, de kiderült hogy hagyja semmikor nincsen, de mondta, hogy 8 óra előtt nem lehet vele beszélgetni, mert az a gyerekei. Igen, az nekik forgalmas időt. Te a nem saját de hogyan számolsz el, mint apa, mert azért, ugye te nem abban az értelmében, abban az értelmében, de egy hétvégi apa vagy. De hát sajnos így nőttünk fel ez az életünk. Meg, meg, meg Na tessék, a legjobbkor kérdeztem. Na ő volt csenge. Ő a legkisebb. Ő a csenge. Hát még a legkisebb, mert hogy konkrétan egy-két héten belül érkezik a legkisebb. A Oké, rendben van, de ő még, ő még, ő még nincs a felfelszín. nem. Ha ő az anyukájában nem tartózkodik, a, neki még így születésnapja se lehet. Jönnek, tehát most is, ma jön jön fel az összes a többi gyerkőc. Ugye mi nagyon bonyolultan élünk, mert a fiam Csanghaiban tanul, úgyhogy ritkán látjuk, bár most itt, van a éppen Szerencsésen, akkor hazajött még, amikor a vírust megelőző időszakban a pánik, részben a lezárások megszöntjük. Akkor most a lenne, nem is megy vissza? Be indult még az egyetem, úgyhogy elvileg azt halljuk, hogy távoktatásban fogják őket tanítani, és aztán majd talán, hogyha ha kicsit elő a probléma, akkor tudnak visszamenni vizsgázni, úgyhogy most itthon ragadt. Úgyhogy bonyult összeszedni az öt gyereket, most még majd lassan már De hát, Hétvégén kétvégéket együtt zöldjük általában, úgyhogy egy, egy nagy lány. Egy fedél a... hány ember lakik újhelyéknél? Uh, most éppen uh, három és fél, uh, tavaly négy, volt, amikor öt. Tehát attól függ, hogy melyi gyerek éppen hova Jászoliba. Olyan időszak is volt, hogy a fiam itt lakott Budapesten, olyan is volt, hogy összeben lakott velem. Neked és, élnek e, még a szüleid? Édesanyám ér és régi szokás, hogy bárhogy is van, ő hogy Badacsony Tomajban lakik, akkor megszervezem, gondolom nem hallja az adást, úgyhogy bár mert ezt neki meglepél, megszervezem mindig, hogy küldjek neki egy virágot, mert nem az a szokás, hogy ott köszöntjük föl. A, a családban a... is volt ilyen annak idején nálunk, igen. De akkor ezek szerint ő nem... nem, nem tehát a 45 nem olyan, ami be, amit együtt ünnepel így a nagyobb vagy szükebben vett család? Szerettük volna, de az ő egészségállapota most nem tökéletes, úgyhogy nem tudok utazni. Én nekem meg nincs rá mert tele van a hétvégén, van a programjaim is. Vagy nem van is Nincsen igazából holnap fél, a szűk baráti kör, meg a család. De De valami nem, helyen vagy otthon? Ne, itt van, nem szeretem én. A, a neked nagy társaságod van. van, neked van baráti köröd? Óriási baráti köröm van, és imádjuk egymást. Vannak olyanok, akik tizenéves koromtól, és ö, vannak olyanok, akik elmúlt időszakból, tehát a a politika elmúlt éveiből, de van olyan is, aki teljesen... Tényleg a, a politikas szférájából lehányos a... értelmében vett barátod? Aki igazán barát? Van. Van. Vannak kette három, akik úgy barátaim, hogy a politikától függetlenül nagyon-nagyon mély barátaim. A Nyakó Nyakó Istvánna például köztudott, hogy hogy mit az én ő lányának vagyok a keresztapja, és 18 éves korunk óta nagyon szoros barátságban vagyunk. De azt is elmondhatom, talán nem titok, hogy, hogy Katával is. Tizenéves korunk óta vagyunk, nagyon-nagyon jó baráti viszonyban. Szintén nem mozgalom? Igen, ott igen, igen. Igen, de akkor is ö, tudunk egymással beszélni, amikor éppen nem a politika a kérdés, úgyhogy... ...ezzel a szempontból szerencsés. Ajándékok? Nem vagyok ajándékos típus, most kaptam egy... Túra cipőt a feleségemtől, hogy végül beindul a tavasszi túra szezon, akkor a kutyussal járhassam a hegyeket. Boldog születésnapot! Nagyon jó fej vagy. Boldog születésnapot mindenki másnak, és meg egyáltalán boldog napot mindenkinek. Szia! Szia! Újhely Istvánt hallottak. 061-877-0877, bármilyen témában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma eltelefonálhatsz, azt ne halaszt holnapra. Szóljára ajánlom a mai nap folyamán, Tütő Kata és Újhely István születés napján a 061-877-0877-es telefonszámot. Minden nap kísérletünk is, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Ha telefonálnak, akkor még néhány percen átélvezhetjük egymás társaságát, mármint azt, hogy beszélgetünk. Ha nem, akkor nem. De pont fialajános kukac, gmail.com Most már csak akkor szólalok meg, ha valaki telefonál. Kívánok, Köszönöm szépen a deheti műsorát, nagyon jók voltak, és kellemes hétvégét kívánok önnek is. Önnek, is, önnek is kedvesen Péke.